Rugăciunea 29-a pentru taina și mucenicea inimii, Doamne Iisus Hristos, Domn al cerului și al pământului, Te iubim, Te stăvim și Te rugăm, împlinește pentru noi cuvântul Tău, venit, binecuvântați Tatălui meu de moștenit împărăția cerurilor. Dăruiește-ne taina și mucenicea inimii, fă din inimile noastre pământul cel nou al împărăției tale, în care să semeni semințele bucuriei, ascunsă în numele mucenicilor, din Dacia și România, Agaton, Anastasia, Argeu, Astion, Atal, Camasis, Castor, Chideas, Ciril, Claudiu, Constantin, Brâncoveanu cu fiii Constantin, Matei, Radu, Ștefan și Sfânticule Nache, Quintilian, Dadas, Dastie, Donat, Diaconul, Emilian, Iermir, Filip, Pilotea, Gordian, Hermes, Ilie, Yun Ian Iwan Ivan Chelno Ivan Valachur Isichie, Iuliu Veterano, Lucian, Luc Macrobio Marcelin, Marcian, Maxim Maxima Montanus, Moise Mik Narcis, Nicandro, Nicostrat, Nikita Romanul, Oprah Micleush, Or Oropsie, Pasikrat, Pin Rim, Romulus, Sava, Secundus, Sempronianus, Tintilus, Tratonic, Tasie, Venus, Valention, Valerian, Zotic, Zotic, care pentru dreapta credință s-au jertfit, precum și pentru mucenicii ortodoxi, uciși de goții căzuți în erezia lui Arie. Agnas, Alea, Ana, Ala, Animais, Arpila, Agheas, Avip, Berea, filgas gatrax guimblas hiscoe agatrax gotul iwan hagias gotul iwan gotul iscon larisa mioco manea hril rias gotul sava gotul sava gotul, sava gotul stratilat tim sigetas suim blas sila gotul suirim terma gotul tertas valida vatus gotul dir dirco Vereca, pe cum și pentru milioanele de mucenici români, rămași necunoscuți, care au fost uciși timp de două mii de ani de turci, tătari, goți, slavi, austriești, germani, ruși, poloni, greci, evrei, cazaci, unguri, păcineci, cumani și alte neamuri, însemn că via neamului nostru Rodadat și te-ai bucurat. Îți mulțumim și pentru mucenicii din vizia Traciei, Memnon, Sutașul, Orion, Anataliu, Modie, Evdemon, Silvan, Sabin, Eustratie, Straton, Vosnas, Timothei Palmat, Mestie, Nikon, Difir, Dometie, Maxim Neofit, Victor, Rin, Saturno, Tepafrodit, Kerkie, gaie Zotic, Kronion, Antie, Horos, Zoil, Tiran, Agat, Pansten, Achille, Panterie, Hristant, Atinodor, Pantoleon, Teosebie, care viața lor ți-au dăruit ca pe un rod al viei tale, cel fără de sfârșit. Primește rugăciunile lor pentru neamul nostru, cel care timp de două mii de ani a fost de toate neamurile tăjărit, fiindcă ortodox a rămas neclintit și pentru răspândirea credinței adevărate au suferit moarte, prigoană, jafuri, și nedreptăți. De aceea te rugăm să-i împreună cu mucenicii din Tracia și Bulgarie. Alexandru, Aitala, Amun, Anastasie, Bulgaru, Abraham, Bulgarul, Boian, Damascin, Eras, Efstratie, George cel Mare, Hermes, Ion, Bulgaru, Irina, Ion, Bulgaru, Merețina, Memnon, Nedelea, Chiriachi, Nicodim, Nicolae, Nicolae, Pav, Silip, Sebastiana, Sever, Thessaloniki, care împreună cu mucenicii din Iliria, Serbia și Macedonia pentru dreapta credință s-au jățit. Amfilohie, Ant, Avet, Cosma, Danax, Gabriel, Gheorghe cel Nou, Elefterie, Antia, Habacuc, Ioan, Vladimir, Iulian, Nicodim, Paisie, Ștefan de Canschi, Teofil, Uroș, Ștefan, care lumina ta au răspândit. Ascultă rugăciunile lor pentru mântuirea, sfințirea, desăvârșirea neamului creștin, pentru ca să se împlinească într-un noi cuvântul, minunat este Dumnezeu în sfinții Săi. De aceea, împărăția ta pentru noi trebuie să-i cuprindă pe toți sfinții tăi, ca semn ca am asemănarea cu tine că trăim sfatul cel Dumnezeu să facem pe după chipul și asemănarea noastră.